Belauntzia, poliki-poliki, zeru ertzaren zerrikitu batetik sartu, eta ertzi gabeko urdintasun mugagabean murgiltzen da. Uda luzatu egiten da, eta denborak, are biribila ematen du. Uretan utzi dugun, ispiluak bezala. Patxi, ezkiaga. Gaitz plaza, irratia espada, irratia izan daiteke plaza Jakin eta ez nola nahikoa gaine <risa> <risa> <risa> Goizeko amarrak laur gutxi izan daiteke goizeko amarrak bos gutxi Baita, ordu larian, arabera Bueno, pronto gode, pronto gode denok irratian Jon, gari, gorre, gaitz, irati denok emantxe Irratia plaza bihurtu degulako Bueno, Gaurkozai hausos horik, behasain gomurumendi eskolako, neska mutikoi eskenea. Bertako irakasle eta gurasoi ere bai. Atzo ongi beso zabalik ez baina hau zabalik egin zidatelako. Eta ipuñekin, trenekin, mariarekin, kontu kontari aritzeko aukera eman zidatelako. Muxo ondibana da noi? eta ongetorri, itakara. Itzaren hau tx, ekaitz eta irateo ikotxea, jose ere topatuko dugu ornon bait. Gaur ezkaratzetik kontu kontari, aitziber garmen dia. Eta hemen tx, inguruan izango ditugunak, John Martín Gari Gari Aia manche Garia Mundalein eta Igor Arrua Barrena. Beira taldea ta gaur mai inguruan izango duguna musika zuzen zuzenean eskainiko diguna Aude na hemen txikita kaleta aurreko larun batean egin genuen bezala gaur ere Andraizea liburu bat sozketatuko dugu deitzen dezuen on artean Beste liburu bat mai gaineratu digulako behaseingo mirentxu liburu dendak. nagusia batean edo nafarretorbi da zazpian topatuko duzuen liburu dendak. Anderraizea liburua zozketa gai deitzen dezuenon artean bederatzi lau iru laro gehiamar berrogeita bat, bederatzi lau iru laro gehiamairu berrogeita zazpi. Erein argitaletxeak argitaratu eta irategoikotxeak itatzetako Anderraizea liburua zozketa gai. Hau rekoan lagunaskok parte hartu zenuten eta ea gaur ere azti biltzen zareten. Guemen txizangoara telefono deien zai. Andraizea liburua, bederatzi labiru, laro gehiamar berrogeita bat, edo bederatzi labiru, laro gehiameiru, berrogeita zazpian. Geitar Jon Martín Garia Mundarain Igor Arruabarrena gertuakoak ezta lagunak. Bai, oso hurbileko lagunak, bertso ezagutzen ditudenak eta orain beira taldearekin gozatzen ditudenak. Gitarreta guztii oihartzendik segurara egin dute salto. <hazio> Tesariluntzean Eta bibiok saturaranen Ondartzakoa aparka le Gaur telefonaren bestaldetik, egun on jaize. Egun bai. Ola tua kaitza, Gaur san, talutzi izan eta Zumarrara joan zaigu, baina hementxe hemen txedagu, tokitan egoteko aukera badaukagulako, bai zumarragan eta baita seguran ere, zuen etxetan ere salto, zuen etxetan ere salto egin ez. Bueno, goxe, ze irudi, ze argazkik? Bildu diguzu gaur. Bueno, dorkometan, e, irudi argazki modura, ba, bi feri, bi azoka, e, zortziegun e, barru, e, ospat, ditugunak eta ospatzen ari kedanak, ez patetikan aurreko astebuka era luze horretan eh Durangoako azoka eta antxe, ba zoka urtero bezelda, ba eskintza ederra, ba azken novedades bai liburuetan eta baita ere ba Diska kantuetan eta nez E, Bertako irudi bat e, berizterako, ba, orixen, joango nintzateke horreguardia altea, nahi guardikoa maritan, e, ahotxene kongunara, eta antxe jende beteta, oso, oso zarrera polita, eta e, aur liburu aurkezten, ba, zuze horri irati, handraizen liburua aurkezten orkestena so so soiderra eh de estar a zure aoti que Jaquite Conun Dinoako Liburuak e, eta zuri lagunduz e, baita de soiderra ba ekaizkantuan eta Iñaki Melkita eh gitarra eskuan e, zuela, ez. Eh, azoka, ba, monumentu asko, atzera aurrea, erosi, saldu, salmenta, erosta, erosketa, eta jendea, jendea asko, jendea ugari. Eta gaur konetan, ba, honea, xe, eh, sumarra aldera, su, ni honei sumarra tarra nahiz, eta sumarretarra tarra bezala, ba, bueno, bereziki, et, nik esango nuke, sumarratarra tarra eta urre txuarra, que ez denok ere oso lo, gogoz, oso bereziki pesta ol, Santa zantaluzi egunekoa isura rimaikete egula eta eta hementxe naiz hementxe naiz momento de ganamar en baino bai eh e, aprovechalco de torre guardia al de ba, bat feria aldetikan e, e, emateko ez bertan ze izango dan ba, bueno, gari batean ganaduburu saldi de orretan ke izango nuke inguruetan eh audiena ha, ederrena izaten zala Orie ere pentsatzen denez, animaldietik anea obera errita izango izango dela eta hala ere ezkeintza bai, eh? Ezaldiak, beorra, que autze, que e, bai, txerrik eta bestela ere, ba makinaria ta eta, eta frutak ere bai eta jendetza, jendetza ere ikaragarria Ia dagoeneko ba aparkatzen jarri eta zaltasunak ikusten dira ba, bai eitza galdera eta bai etxeberri aldera ba, aparkatzeko ere ba ulau no? e, beti bercela hauetan aul dana ez aldaladintzat e, treses eta garraio publikoak erabiltzeko ba desplazamentu hauek eta egiteko ba hau etxe bi bia hauek batetik e, durangokoa eta bestetikan ba santaluzi santaluzikoak biak aman komunen jendetza eta Santa Luciko arekin lotuta ba MH biru edo 2 edo 3 esa era zarra. Kez eh, Santa Lucia egune txarrie hilteko egune. Eh, Santa Lucia egune eh, laburrena. Eh, Santa Lucia biztie kontserbateko grazia. Eh Santa Lucia goizean iguntzia. Bueno, de hecho. Eh? Tesari juntzea. Moro bueno, Santa Lutziko artesani elikagai ganadua arte Andraizea liburua, eh asteleneanan izaginenduran go eta antzi aurkeztu genuen eta eta esan gauz zozketagai daukagula beste liburua tutzigulako behasingo Mirentzio liburu dendak eta alaxe egin du alegiko Marta Imasek. Beraz zukerentzule deitula sai eta sartzaia zozketarako zerrenda horretan. Udako barreal garakurru Deitxu lasai behatzen lau iru, berrogeita bat eta bederatzen lau iru amairu, berrogeita zazbizzen bakitara deitzearekin bakarrik ortsa zerrendan sartuko zaitugu. Lasai deitxu? Bona bueno, eta itza, bi azokautan erosi edo eskuratutako itza? Bai, txera edo xera ez. Eh? bi liburu izan ditut aste honetan eskuartean eta bietan ba bueno topo egin izan dute eh its honekin, ez? Bueno, eh zanaldi baldin badiogu, ba e, Lastana, Fereka, eh beste zanaldi bat ateraldibizi eta ba, umorrizkoetako etorria eta baita ere abegi hartzea maitasunez, amultxu, kadiños Eta ze liburutan topatu ditudan, ba, bueno, batetikan eskuartean izan degu gero eh, liburutertulian komentatzeko eta irugutun, irunetik, eh, patxizu bizarretana, eta bestetik, eh, paper festa, angelertxun dinek. Beraz, hortxe, gaurko itza txera edo xera. No eta... Eta zakurra, noiz paikede haotxari eta izketa moldeari antzemanik txeraka astentzitzaion eta miazka. Eta paper festara etorritan, niri Tomas deitzen dit beti eta eskua pasatzen dit buru gainetik txera haundiz, karino haundiz, maizasuna haundiz. Biltzen nauzu dana Autobaruan zure azal laren dargia Minen biotsan darraras pureta fikatera berri ber Autobaruan zure azal Bona, bueno, Joxe, barkatu dut zintzilik usteatik, eh? Zaldibiti Juanita muruak deitu du, Andorraizea liburuare berak nahi duelako. Eta hortxe Juanitaren izena, zerrendara. Zuk ere zerrenda hortako kide izana ibaldin baezu, deitu lasai bederatzi labiru, laro gehi berrogeita bat, edo bederatzi labiru, laro gehi amazazpi zenbakira. Beha saingo mirentxu liburu den eskuragai utzi digun liburua. Andorraizea. Eta ez da, txera, txera, beste zerbait esateko bai? Ez, es, ez ja gaurkoz ja behintzat, eta datorren azte arte, ba, bertan utziko dugu, ez? Eh? Bueno, zuk libura badezu eskuetan, eta eta orduan ba, deitu ez, baina gomendatu bai, ez da, edo zini du dezala. Bai, bai, ba, zelantzatik gabe, ez? Eh? Errato eder bat pasatu nahi baldin baldo irakurriz, izkuntza ederrez eh, gozatu, eta eta orkoe solo txiki ditziki hoietas ba ingoko dudari gabe ez animatu eta zoazketan parte hartu eta zoazketan ez hartzen ez baldin bakera ba, ba ba bueno bai aukera ederra ez e, gabonetarako hori e, opari eder bat egiteko bueno ba beste batera badegu eta oraintzi zen hartzegoaz jose eskerkaskoe eh? ajo agora hor eta bibi hutsaturaren ok, Ondertsago aparca le Bueno, mertsagirre, beste bat, mertsagirre segurarra, zer Udako Uda cobar galda kurun. Ven Autobaruan Zore azalaren argian Mire bihotzan dardaraz Uretatik atera berri de Hume bat bezala Hume bat bezala No, Arantxa Lizarralde, besa zaindik, beste bat geiago. Mumutatzen barku zargaan. Mugia lanoturik segoeena. jotzen zuen. Haustuak erortzen Herri bakarti Aretan Kamuak luzeagok Ta egunak luzeago bat Beste bat asungo ikotxasun marra datik Gerekeen jenetan Plazakutsak Eskaratzetik behasaingo erreka jatetxeak babestutako tartea. Otorduetan mokaduri goxuenak behasaingo erreka jatetxean igartza jauregiaren parean. Tabernaria eta... Orduko hartan aurreko hartan Madrildik erantzun zigun eta trenak eta eta Euskal orain nondik erantzuten digun? Bagoaz bere bila. Aitziber garmendiaren bila. Koloria, e, bile bile eta uste daurkitu dugula, eh? Aitziber egun non. Aitziber? Gaixo, aitziber? A berre, saiatuko gara. Bila jaketan gel toki ko a kurehare anseran anseran mindehak tamendehak za llegó de naren tristura la avarice erria Kristora Nabarrizen Erri hauretan Oain bai, eh? Bile biltzen nahi kostu hauet jomentzaiota Oain bai, eh? <güls> <güls> Aitziberga, menziak aixota ongetu horretakara <güls> <Eu non. güls> Nun sartu zea <güls> Onda reglatzeko, no, bilokin, no, kontektoa berea, saltatzea, konturatzea. Zemuz <gülüyor> aitziber, zemuz honda azkeneko jabetea. Ondo, ondo, ondo. Ia, donostia vueltauta, eskolarri eta ondo, guztuan. Oso, ondo, orduan madurilik, gaur donastitik, ea zer duen kontatzeko. <gülüyor> aitziber, bota nahi duzunean. Bueno, a ver, hace hontan e, urtebetetzea astea izan da, nik astizkeren izan itzu, nere lenguso ke ustegunen, gaur beste lenguso baten anian urtegie. Ordun gaur urtebetetzea eta e, bueno, eh pizkate prozesu horri boduzi tengoet. Egiera bizitza hontan gehiak gustatzen zaidana, bueno, txorakeriakik ja aparte noski, urteak betetzea dala. Askok ez du ulertzen gaztetasun nai edo gaztaroari daukana baino baina merito hondia hautamaten bioulako. Politika da gazi izatea, vale, de acuerdo. Baina ezinlezu bizitza oso bere horretan egon. Eda, gogorazen aiz behin nerea bere urte betetzea unean esan ziala. Aizzi, ertzea nahi, eta nik erantzun egon, hortako ba, alternatiba bakarra dago, Eta zein esan zian behak inusente, inusente, ba, gazte hiltea, ahi ora. Ah, ba, hortz egin guztatzen esan zian, ba, orduk itzalik kameratean esilik, esan zian. <laughs> Dio, parez buketo gero ondo egin izan zan oso Eta ala, xera oso, oso der, beti dert beti handi bat beti garaipen txiki ondibat bezala, urtero. Beste urte bat, gehiagoz gozatu alizan dut bizitza gazi, gozo, garrat, zora garri, hau. Eta sekulako zortea dugala sentitzen beti. Osoko goko dute kandelak itzaltzea, dezi bat penteatzea, lagunen da familian zorion bezudak jasotzea, eta urte bat gehiagoz ba hementxe jarraitzen dugun txuperbidentekin ospatzea. Beti esan ditzen aiz, ba, bueno, e, beti esan izan duetez, e, umetan karrera bat e, irabazte zenunen bezala. Bueno, egizan, sekulez dut karrera bat irabazi, txikitan beti oso tortean itzelako korrikan, baina, bueno, e, pentsiatzen dut sensazioa horren antzeko izango dela. E, etapa bat ondo ondo irabazi izana, ondo ospatu izana, eta, bueno, azkenen, ba, urte hortan ere zure el iritsi zela sentitzea. Egunen baten eh, emakume txiki eximur eh, zahar bat izan nahi dut. Tan ere ez emeala baiek edo nere bilobek miresten hautelea sentitxu. Tan nire ama, amona, edo izaba miresten ditu dan Azken tineen bizitza deritzu egun maratu joontan hain denboran, ba, ibil izan agatik. Beti izaten dute, eh, juventuz dinauten haute zoro. Eta, ff, bueno, ba, ez dakiz, ezan, eh, hau beti zaharra esaten dute. Eta, tazzer, bai, juventuz bai, gazta dora, bai, tazer. Mil gauza bat esango diet, e, mesu bat gaur, bueno, hobeto zan da bi mesu bat zaharra gontzako eta bestea gazte gontzako. Zaharra esango diet, beira, zuek gure adina edo edabria bizi izan dezue, pasasea eta etapa ontatik. Baina guk ez daki gu zuen etapa horta izi, e, bizitzea iritsiko bean. beraz, genditu zei horrekin. Azkenean, e, zuen garaiten bat da e, eta guk ez daki gu horre iritsiko behan. Eta gu baino gaztea goi, bagauza, beira, guk zuena bizi izan dugu eta ondo gozatua gainera aber zuek gure etapa eraisten sareten eta hautana noski desioriko honenarekin ezanda eta danak iritsiko diren naiarekin ez daiela egin hori zaputu beintzak gaurkoan beraz bizitzaren aldeko gogoeta egita tokatu da urteak betetzea tokatzen zaizuenean egin Irribarre pentsatu dezio polit bat eta hitzalikandela gustora sonioak zure urte bertetzean sonio Urte askotarako zorionak. Aitiber zorionak zuen urtebetetzean. <laughs> urte askotako famili guzt, urte askotako bai famili guztiri <laughs> Eta zorionak eindako osnarketangatik ere, eta zorionak abenduan urteak betetzagatik. Uste ta bendo godolak halako xarma berezi bat eta nin honi ere ilabete hontan erortzen naiz, eh, Sakura eta Padan Quadrian. Soriona ez diru, asten podría, a ver si va bien. ez dirichi, baina bueno, eltsundinako jasota zure soriona bueno, borre. Ba, nere soriona gabe, orduan ordu bateko. Aitzi eta eta hixe, sorionak eta gozatu bizitza izan soriontsu. Muxu handi banabe no bien zule bai. Jo. Pos faccioratzena tornie de causuretsa. Maipasu lode androidxureztza ko. Kartzera, Egin zorion bizitzako lorpen txikiei, garaipen txikioiei. Gaur hemen gaude eta zorionekoak gu. Oztak Maita sinboreak zuretzako... Urretxutik arantxea goikoetxere, Zakura. Anderraizea libura berakere nahi duelako. Sinboreak zuretzako Ekanutzei Zure urte betetzean Zorionak Da urte askotarako Zorionak Belarrik ikiratzean Zorionak Damusuak dentza kong saliona dela ritiranze an storiana klamosua surentza gaur beze lasseo pa bisu bete osas ondo bete azkarraitzeko aurrenga merri do ene posak etorriko zene porriko gera baita sun ba, Itsigergarmendi eta familiri zorionak urte askotako da nei maitasun loreak zuretzako Eta crash Eta crash Ispilu utzien kantuak lurrunetan bildu dituak Eta crash Ez dago isilunerik Ez dago ezerezik iluntasunean Ez dago pauso muturik Eta crash Negu ataritan izozki saltzaileari deak izotztu zaizkio, eta busean zelatan zegoen malko batek saltu egin du, dena ez errezten mundura. Eta crash Pitzadura artean dago nire tokia. Eta crash. zeta asko sorten artean? Eta crash, zetazko asko sorten artean dago nire tokia bederatzi ilabeteez. Nire tokia, buean zelatan zegoen izozki saltzailearren ondoan. Eta crash, bakardadea dena da, eta da ezerrez, eta crash, Ezer rez da hautxi beira artean, Jon aukera politia daukazu. Esaiozu gariri sekula esan estiozun hori. <risa> <risa> Ozen danak entzuteko moduan. Sekula esaten esta eusartu ezaren hori. Eda euskaro zerra razo ingatik esan estiozun hori. Esaiozu? <risa> Bigetara bigira. Garri, perilla idosondo <risa> elizintzen. <risa> <risa> no, <risa> no, no. Ez diosu sekula esan? Ez, es, sekula esan. Gariz, haioz gorri, sekula esan ez diosuna. Ona. Zera, <laughs> eh, e, melena ta koleta guztatzen da idala, beriak, bat eze. <laughs> <laughs> bueno, entzulek ez dute ikusten argazki atera ez, eta argazki horiek hauskara, non baita zintzilik atuko duzu, eta batean batek ikusiko ikorrean melena ta ideak <laughs> <laughs> <laughs> Bueno, Igor, eh, akaso erantzuna pentsatuta izango ez u, baina ez dizut galtuko, joni... Inoiz esan ez ziozun nori esateko edo. Esaigu zuz esan zenon atzo azkenekoz. Atzo elkarrekin egon bazinaten... Eus, pues, esgin non ez? <gurra> Oaxapetik Oaxa esan zenon. <gurra> Oaxa eh, altortzeko, ustez, igual. Oipeak esan zenon. Oipeak Gari, jon, igor, ondo ezagutzen dezue ezagutzen dezue elkar? Bueno, beti <laughs> gauza ezkutu dago, ezkutazen jogunak, nioen bueno, hori nik uste bai. Gari, eskatuko boko ez dakit, Jon aurkezteko, zer da sekule sangoetzen nukena? Zer da laua izetarek ratibidez, Jonen inguruan sekule sangoetzen nukena? ez eh, nukena, izango litzateke, mm, pertsona arroa dalaz, <laughs> <laughs> nire bezain arroa dalares nuke zango, <laughs> eta zango nuke, ba, asko ikasten hain ezela, beregandik kasu honetan. Ba, azken urteko sorpresa izan da. Jona aurkeztuko diguzu Igor, nor da Igor? Igor, Igor artista. artista, bat. Bueno, Igortabilek egia danik gari aurkeztu berrunu, lan gehiago edukiko nula, ezagutzen dut, mino, mino bueno, e, urte gutxiago da, ezagutzen ditu, ezagutzen du Igor chiki chikitatik ezagutzen dut, beti klasian ibiligea, eta esango nuke dela gizon sensible bat artista ahundi badakala barruan eta eta orain gerota geio ateratzen Aizaiola artista hori Igor Norda Gari Gebia pues fenómeno Gari Gari dugu gizon beresi ja este ni que tipo beresi ja e, oso tipo Jatorra maitarria eta Bueno, zuksan zumezera, jebi autentika. <gülüyor> Bada joku bat, ez dakite, bertxinguruan edo bertxeskolatan da egiten dena edo lagun artean, e, ba, e, arra eta sagarra, e, adarra, marra, e, ez dakite, arrarekin e, rimatzunten ointzerren da egitea. E, garita igor bion artean, joni buruzko e, pertsona izairat jeti guak, haber, norri den e, lehenago. <gülüyor> ez tilsu, eskatuko, errimakin ez? Ez, ez, errimari gabe, errimari Bada, John, John, John ja, ja, ja, ja, ja, moduan. Eh, intelectual bat hoy bai, dudia uh, bai. Humillà. Midea bai, intelectuala sensitibria elevada, bai, eh, bai. Abila. Esta gita. Se jalan bai niku utsez. Creativa politia botatzezki gu? Bueno, Igor sentitzet, eh? Gari, gari txapel du. <risa> Ar, Argizeon, eh? <risa> gari, <risa> gira batzeko zula, itzegiteko lehiaketan bat, <risa> jo, <ja>. oh, <yo>. jo. <risa> Beira taldekidak, John Martin, Igor Arrobarna eta Garria Mundarain, e, beste bikoteren bat ere hor nubaitutze goi hartzun aldean e, kontatu zen guzen diren e, etorri ez diren bi ez da? Mm, bai, bueno, gaur konkretuki ez daude hoi hartzunen, mutrikun daude grabatzen, zaigera bigarren izkoa grabatzen eta justo gaur jondia garabatzea. Bueno, Behaiek dia urtziola ziregi, bajista, eta bestia Mikel Arrobarna bateria, bateria berkursu juan ere ganaia dena. Bueno, irukote eta bikote. Kaixo eta ongetorri itakera beira taldeari. Berri bilatzen duena eto norra urkidezake bihotzu zentzako kalte beteta daudeta daudetabernak eta bertan sartzen denak ezindu bak karrik irten sekula ez da jakiten irriak irri entruke bibakarlan ez dute bikote ona egiten konbiariman batuaren bi biktima gauak elkartu zituen aliketa estuen ilusioen abian alkolaren auza erdiean agian nahikoa ez landa agian gaurko parranda batek daki gaur agian Bueno, Pacarda de Azcanta. Ez dakit, lehenengo edo lehenengo sortu zenutena. Ez dakit hemen hasiote zen eh, proiektua. Lasaie, gukin proizitea ingo, berdindu bakarra deakanta bialdi zentzun ere egingo, debo, hau, e, balakit hau prestatu baina binez, hasi berte kanta batean bila. Segurio erratiko dintzule guztatzea, kantua bialdi zentzutea. Bakarra deakanta, nun has izan proiektu, nun sortzen da, beira, e, taldea, ze asmorekin, ze denboratxo bat egindezu, eta ez dakit, gaur egun bazabiltzaten, asirako asmoa jean, e, Bueltan edo arrastuan, edo, bueno, bideak beste bide batzuk hartu dituen nahi gabe. Hmm. Bai, ez dakit zehazki zebertsio den oen jarri dezutena, e, balitxek ebalitxek eizatea 2006-an grabatu genuen kanta bat, e, gara jartan Moskutik lezotira izen azun proiektua sortu zen, irungo bertxoskolak eta biartzunengo bertxoskolak elkarrekin grabatu genuen, bueno, diska bat, eta harako, ar bai, gorri eskatu neion, doinu... Doinu hau e, bueno, musikatu zizan ez, e, bertso sortau, eta gara jartako e, kantatatik, ba, ase ginen, harreman bat eukitzen, e, nik letra bialtzen izkian, behak e, musika bialtzen zian. E, kasualiadea edo izan zen 2006-an e, lehenengo haugerra batu eta 2008-an indiara joteko e, aukera ukinun, Ordun orduan betzilabete pasan itun eta igortane arteko harremana aregeia osendotu zen ba imeile, imeile bidez e, bueno, harreman desente genulako, ulako e, musika zen ez, gure lotura eta indian bitartean ikuste sortu zila 6 bat kanta, 6 azpi kanta Gutxi gorabehera, eh denez denean ezer disko, diskoaren pf, osotasuna ez baldin bada, eh bueno, gehiengoa beintsat bai. Eta hala ere, ogandikan ere 2007an naiz eta kanta guzti hauek eginak eon, diskoaren asmoa ogandikan urruti zeon eta behera etzen hasitzen. Lengo urtean izan zen, e, jarri genuna, bueno, grabatuen berdugu honei forma bat eman berdi lugu eta erabaki genun grabatzea. Eta hori eta gero e, aurkezpenakin batea, dena tenean ezer diskoaren aurkezpenakin batea gehitu zitzaizkien hiru kide berriak eta behinira osatu genuen. Mm -hmm. Indiaan Han eguek hogeita e, laurren partez gehiago dituztedo zergatik lerhartu zitzaiz duun e, kantu, letra e, kantu hoek sortzeko irrika edo nahi hori tagi koiente izan zen, e, aurretik seke ere landuta zenuen eh, kantu gintza, letra letraientza hori baina sortu ziren aipautako 6 7 e, ez dakit etzeguen ezar er egitekorik e, egunak luzeagoa ziren edo zerbait barrendu zen jonen barruan eta eta santzen bueno banoa zerbait sortzera hemen urrutitik ez dakit ni bidaiatzen dutenean eh sortzaileago sentitzena eta gilda da bueno, igual niago ere sentitzen zela, e, askotan kanpoa juten azenean denan ere baitan daonez, e, askoz ere pertsona resolutiboagoa, seguruagoa, edo bihurtu behar dut derrigo horrezaz, hemen igual e, erabakiak delegatu, atzeatu eta barriten ditut, eta dena norbeak egin behar dunez, ba, ba, nika hartzen ditut, eta zaki torrek sormenak inere zerikusia badakan, baina bai, e, desente gehiago idazten nula. Ta gero, 2006 garrenean kokatzen da, edo 2008an, 2006a izan zen zehazki, e, kubara bidaia egin nun, eta ezagutu nik unrepentistak, eta dezima formatua han ezagutu nun. Eta egia esan, xente li luratu ninen e, dezima horrek, Baina desim horrek etzakan kabideik bertso laritzen. Horten e, bertso idatziek bakarrikan eusten zuten, ez? Bertso idatzitan ulertu zetik egiten una leginia denbora zeolako. Ta 2000 azpian iritsi zen, e, txapelketan, bapatean, hori e, egiteko aukera, eta, bueno, batzuk ondo ulertu zuten beste ekez, bertsoa hotezen ez hotezen, e, bera pixkanik ikuste testu inguru hartan sortu zela disko hau. Horregatik, denbora gutxirateko dugu bigarren disko hau, Baina letratan bai, igual zei urteko aldea dago. Uh -huh. eh, ez da egite, Igor email hoietan letrak irizten zinen to Igor, eta toma. Letra sortata, guain jarri joko, guain, eh? musika horri. Ta. Eh, hori da bidea, letrak sortu dira eta gero baduaz eh, doinuak? Mm, bai, eh, egila esan, kurioso da, ni Jo Martinekin kantak iten hasi aurritikan, eh, letra ez nien inongo. Jaramonik ikenei esatenea bau zuen. Gaizki, igual bertxola jartin satia binoa. <laughs> Ola zen. Eta beti ikeneik unkanta, pues, eh, bueno, doinua ikenean, musika ikenean, eta gero letratu hartzen batzen bint, eta izinotan bint. Eta jonekin, pues, bueno, eh, beha bertxola jaitzak, pues, beha asitzen letra beha altzen, eta beha bueno, eskatu zian, ez bertxua musikatu dira zumez ez. Eta hortun bizka behak beha hartu zian ariketa oditea enun asekulein. Eta huain, Ni uste, e, kostatu ikentza dela, alderantzizko pausua, da musikeik eta gero e, letra jartzi, oikunaz prozesu hortara, denbizi letrain eta igual pixka letraak zesaten dian, edo ideian ondik handa zen, igual nebarnuaz sentimentu bato elarazte guztakit, da pixka destilua da markatzen dit, eta bai guen pasadaba da astenazkantabatekin, eta zait ateratzen ez bat jonea letraik Eta jonen letrak aurrean izan egitea, da errezada, txiklearen egitea, eta txiklea luzatuta, txikle estutzea, musika, kokatzea ondo letra hoien e, luze zabaletan? Mm, bueno, ez dakit. Egia esan, nisa egin aziken, ulertzotenan arabera, bai, karo, martin bal, beste berroita, marre esan nahi eman izizkion letra horreita, ez jutarra batu denak, <gülüyor> segure ez ez. Eh, eta zinegia, musikalki, eh, bertso sorten egitura, E, luzegia dela. Bon, esango nuke gaurregungo gizartean zat bertso sorten egitura luzegia dela. Zortzi e, bertso mm, batez ere gaur egun egiten ditugun estilo nahiko zurrun eta esan nahi bat baino gehiago uztartu ze egiten ditugunean jende gutxik dakaten bora bertsoiek hartu eta digestiotxo bat pasatzeko. Borduan bai lehenengotik lehenengotiskotik bigarrenearen abaitzen egiala Asko ere sorta laburraoak iten egia. Ja. Ba, igual nik zortzi bertxoko sorta egin baina gau diskoan jungo dira, lau. Mm -hmm. Nei sekulako mine ematen dit. <laughs> <laughs> ditu. Mine horre, okitzen ditugu. Den boraz, ba, tolerante, oza, tolerantzia moduko bat, ba, ba sei minututik ezin du pasakanta batek, albada, laura, erren Kaska Gaskahorra esan duten, nian bizkat zentzu hortatik, zikon, ze... <laughs> Jonek, bueno, bertso batzuk utziko, egin mino, puntu bat erizten da, esatebuna, ez. Lago mino gutxi, ez. Eta, koma idioz, ezkiu gehi txiko. Imaginateu dezakegu alako zoro aite, bueno, eskua gora lehenengo bertsoa barruera nahi dutena, edo barruera ez dutenak, nahi. E, bigarren bertsoa, bai, edo ez, e, alako... Delegatuiten dute. Yes. Letren, letren... Letren za delegatu delegatuiten dute. Right. Eta berdin pasatzen da musikan. Nik ere, beha Bueno, Igorra leno bateriek kontrahenio niten, eta orain la musiko, izitzagoztia musikandara matenei kontraitea eta gautza berriak aportatzia oso, oso, oso zaila. Egitzen ditue, eh? Egitzen. I daiako porta zen dituz. Gari zurbiltzerako bazenuen bikotea egiten ari zenaren, eh berri, ze musika, ze letra, ze kantu egiten ari ziren berri bazenuen entzunak zenituen zureuren gaur ba hurbiltzerago. Bai, bai, egia esan bai ze Igorrek beti bidaltzen dizkegu nolako egindako lagin batzu ze gaina eh da presentatzen eta aurkezten zianean, ba bertso mobitakor, eh egiten denarako ta Laguntza eskatu, zagaren zuntzazua, gustatu zaitzuna, ba, ozkazazua, eta, bueno, lakoak beti... E, badan, nik banekien beti igor makinatzen nahi zela. Jo ninguruan zabiltzen gara, bai. baino egia da, e, ni oso urrutin negola musika eta bertxo estilo hortatik. Azkanean, beti gitarra elektrikua izan nahi, eta orduan, nahiko urruti gelitzen zailan. Eta sinzero, ba sinzero, zer pentsatzen zenuen? Zer! <laughs> <laughs> Ea zenbatek aguantatuko zuten hori entzuten, <laughs> <laughs> ni barne. <laughs> Baina erori hori zinen zu zuloan. Ero nintzen, Eta bai. horregun orta biltza. Bai, ez, egia esan, e, planteaturen unein, ze azkenian e, e, taldiak, familiak bezala bihurtzen dira, eta ordun igorrek nigorrek planteatu zunean e, beira, eske proiektu hau da, eta egin behar dezute, zuekta zuek, ta zue, zeiruitzen zaitzue e, galdetu baino lehen, bai, ez esan genion, bai, urtzik, eta bai, e, Mikelek. Lehenengo sartu, eta gero planteatuko, deo, haber di, joan, edo zer da nau, edo zer ez, Eh, ba gitarjolea genok, ba, Gauza e, asko jotzea, e, konplikatua jotzea badiru dio bea dala hasiera bateren eta bueno, azkenean aukuntrakoa Gitarra zaldatu, e, gauza sinpleak beretokian sartu ta hasieran ba kostatzen ditza baina hau rollo bada. Baina bueno, or, jodzea, denbora aurra junda tasaten du jo, ba rollo ez dain rollo, ematen dio zu zure kolorea eta ia sano zo Oso gustola, ja, lenaritu gin hitz egiten o lenaritu ja plaza hitz egiten eh nei gerota gehia oskatzen ditela gerota gehi on saiatzeak baina bueno dena gabitza denboraz eh justu ta horrela ibiltzen ja. Nolako da ensaio lokal hori? Hausa <laughs> proposan. Mm, bueno, pues da ohi hartzen etxe bateko liburtei bat. Garai batean local <laughs> <azena, bilazena>, heavy, <laughs> local heavy azena berè cartel heavy eta bere arrautzanteak, txukinta bueno. Eta tal lehe hori utzien genuenin, bueno, etxe hori negura suena da, zama, <risa> eskerrik asko <risa> <risa> <risa> Eta, eta sangenia, bueno, atxama, ya utzi duguta, aldi utzi duguta, ya lokal atxukun jarriko duguta Genekendu yani, benetxun kartel guztia eta ya liburotei bihortu zen Baina, bueno, bas Dela urte bete berriz hasi ginen ensaiatzen beirarekin. Eta bueno, liburte izaten saizzen du, ez du. Gendo liburtea ez du jarri kartelak talako duze, da liburtei bat, da antxaitzen ga. Suabe, suabe. Beira, zergatik, nondik. Zer da beira? Zego, antxepila eta Mozambikeko hiri bat, homen da. No, no, da. <laughs> no, <hai>. Bueno, <laughs> zer den beira argi dago, o, e, material beretzisamar bat... E, Naiko gogorra, menio oso hauskorra aldiberian, e, gardena, e, gauzak bildu ditzakena, gauzak barruan sartu editezkena, e, ez dakit, e, sonorida ez asko gusten zait, e, bokal asko, konsonante gutxi, e, konsonantea gozo goxuak, e... Birtziklagarria. Birtziklagarria, da, egilea, da. Oi, oi, gure laugarren diskoa izango da, eh? behira birtziklatua. Eskia pilatzen aiz eztigo egin beharrak. E, egilea esan, hortan Mikel Marquezek daka kulpa. E, bere kajabeltza izan adun saio bat daka irratilan, eta ditugintun, aspaldi-aspaldi ja, jogabe kontzertu bat, eta ditugintun ara, Eta, karo, onge torri Jo Martin eta Igor Arroa barrena esan behartzen, eta pentsatuen beno, jo, izenba bajarri berdi jogu, izen bajarri berdi jogu, eta buru atu zezkeun batzuk, goatzena, kafe urdina, zela bat. Baina hantxe momentuan. Ez, ez, ez, ez, zehundu ginen Saio egin ondoren Ez, aurretik Beak nola deitu jakintze jakin zen Ta guatzena kafe urdina eta gure problema zen esnebelzakin Jober baldin bagenun kafe urdina eta esnebeltza bizkarraro Litzuko zela eta zaki zela eh, Bueno, kontoa da, ba, beira Ta igorra e, izan nioen, haber, usen tzea, bai, bai, bai Kontoa da, ez geintzul, ez, ez zigula deitu Beira Zagoztian, hor galitzu zen izana El Baina, be, <laughs> ba, elkarrezko eh... ba. <laughs> <jo> <laughs> da guztian, etzen aipatu ere egin, Mikelek, beire izena.: Nik beste egizena, harri nahi nire, jonek kontu nartu. Zein zen, zein zen? Martin Shack. Martin Shack. Ba, nik... Kriston behitura bota zita zara, betra kontu, jonek etzik ez. Ez kontu da, arritsko handia zeola, eh, taldeko ezaguna, komilea egin ni izan da, John Martín, ba, bueno, kantautore kantautoren bueno, askotan, e, kantanteak ondakalako ba, izena eramateko mm -hmm. ohituraz, ta etzitzaien gustatzen, ai <laughs> nomena izateagia san, hoaindik ere kantante izatea ohitzen ai baldin bainaiz ere, eh nei sobratzen zait nire aurpegi, gorputz, esku guztia holtsaganean. Jarrien balinezake ahotsa bakarrik jarringo nuke. Eta oh, gainea izenaren protagonismoaren unaineretzat. Mm -hmm. Venga, kanta, lehenengo kanta, presto dut eta. Zai kantatuko du? Hmm. Nahizutena, zein. Gitarraren. Gitarraren. Gitarraren. Naika. Gitarraren. Nah, bueno. <laughs> <laughs> bai, eske izen bat hartzen dute lehenengo, eta gero diskoako beste, beste izen bat. Jartzen eta hau badago grabatutako diskoan, grabatzen ari zateteten diskoan, berziklatuko duzuen laugarren diskoan, non sartuko dugu ta nondik sortzen da kantoz, ze kontatzen du? Ba, Igorrek gezurrak esaten ditula eh, kontuatu daileen entzulia, eh, ni biali nion letra bati hartuzun, hartuzun eta eta beste beste berzio bat intzi on alegia beak ja eh, E, musikatu zuen letra bat, berriro hartu, eta beste doinu bat egin zion, eta behin doinu hori hartuta egin zion e, letra, kasu honetan. Salbu ezpen badakia. Ja. Botan egin zue. Gitarraren akordeak Hautsiru isillunea izoztu da urumea, Zure bi espainmoreak doinu berriak isurtzen, Sentimentuen eguan ikusi hotsak zeruan, Mamudanzarari bihurtzen zua duzu begira danta begietan izotza izotza uh, uh. elurrezko panpin bat iostu zenion bihotza uh. zinen duela gutxi, Etxiz nire eskira izotzezko zapata bat, baino tzenidan utzi orduzkerozztik emeki Eren baten hoinetan ipinin nahi dudaetan, urtu egiten zait betia duzu begira danta begietan izotza izotza. Elurrezko pampin bat iostu zenion bihotza. Zerratako denbora, ta izotzarekin gerora Elatu goxo egin negu minean dudanetan Izozki batero du tamuxuka jaten zaitut Neguko arratsotzetan sua duzu begira dan Pa begietan izotzan, izotzan uh, uh, uh, Elurrezko pampin bat, diostu zenion bihotza histitzen da izozki saltzailea? Eh, sekretua da, da, eh. <risa> ez, ez ez astitzen. Eh, da, <risa> e, da lasai irrationesta ikusten zulek ez dizutzen masailagorriatuak eta Gure ez. Gurezguin atre duten i galdetzea, eh. Hortan <risa> <risa> ere gezurra esan du ez. Eh, letra guztiak benetako adia. Ia guztiak e, ez daude berez argitaratzeko helburuarekin idatzita asko, baina hau kanta da kanta bere gezur oso tasunien. E, gari, zozkik tokirik badute negu atariotan, e, zezaporetako ajango zenuk ez dugu enxelarun bat goizonetan. Egunero jaten ez balin badet, Osa, asko jaten ditut, zein? Regalizat piztatsuak. <risa> <risa> <risa> Ego zer, regalizat. Oso gozoz alian, haiz, odortatik. E, nola bizidezu eh, kontzertu asiera bat, eh, kontzertu aurre bat? Eh, bueno, Elkarrekin ean, iruñan izan ginen eh, Bertxoaroan, eh, Gurutze Plazako Institutuan, ez dakit aurreko ordu erdi minutu hoiek Zepentsatzen zuen denbora, gila izaten dela kontzertu aurretik, denbora luzeagoan izaten zelatelan, eh, musikatresnak prestatu, eh, probatu, eh, entxaiatu... Baina aurreko hamar minutu hietan, ze esortzen da boskotearen artean? <laughs> bueno, beti oten da e, tensio puntu bat ez, e, kontzertu edo man aldi baten aurretik. E, bai, azkenean, nire kasua mintzat, e, kontzertu emangabe denbode esinte pasadu unian, tensio ondia bo, no, haitzut. E, Inseguria de gello, eta, bueno, pues, mila duda normalin erki jotzen jotzun kanta, eta pues, errepentazten dira, duda... E, zentzu gabik azaltzen ez eta menzen nota ginazten zen da eta aldiz e, nahiko maiz kontzertuak ematen txugun garaitan e, normalin oso lasa eta oso giropolitan normali. horretik pues, alden gehiago hasi <risa> <risa> <risa> aurreko kontsignarik edo badukat taldeak? biltzen gea. tokian arabera bat bat azkenian desberdina ikusten gatuzten edo ez da horre aldatzen du karo besarka kolektibo bat, bueno, jendaurrian eman dezakegu baina asko re sinzero hau izango da segurazki ba, baldima dao, ba, ez dakit, oltzaren atzian txoko bat edo bai, kasu hortan niiten du igorrek esatentzuna urduritasuna, eta bai, bertsota baino asko ere urdurien egoena kontzerto aurretik. Baina konturatuna zen gauzetako bat da e, ze zearrantzikan ekipuak. E, ekipoteknikuak e, mm. ni bertxotan kantatzen dugu daunakin mikrofonoakin, gabe ez, ez takigu eta ez zaigu inporta ze izango dugun eta oain konturatzen aina musikan ze garrantziak ba, gure burua ondoen zutea asteko e, gure burua ez bat guen duen zuten, asten desafinatzen, elkarri ez dugu ondoen zuten, agobi atueten du hor ba, sortu daiteken zurrun bilo eta ze horrek Eta horrekin, bai, kezka horrekin, ez? Kontzertuan soinu probatan edukitugun vibrazioak, ba, bihurtu dia, bihurtzen dira beldur edo lasaitasun horren arabera. Zenbat begira da? Elkar gurutzatzen dira taula gainean. Hmm, hmm. Ba, dezente askanean sanet eh, bakoitzak eh, bakoitzak bere paperantzekoa edo. Ez deu, ez dago idatzi ta ez dago ofizializatuta, baina azkenean bakoitzak bere gunea daukueu. Eta egia da Eh, bakoitza maniak edo tendentzia korti joten diela ez adibidez eh ni zertakit, igor jarreko alde batetan eh, joni biliko da inguruan letrak eskuan eta ni, ni adibidez nire buruari begiratuz ni naiz beti dena ordena garbia onbe dut xukuna onbe du dena kondo behar duten ni hortarago naiz eh, karratua carratua ordun ni beti nau pregutatu na neria igorre kondu entzungo du bajua ez dakizen mikelen on jarri duha, eta ordun noretzat bai izaten da asko pentsatzeko momentua eh, gero gaina guk equipo aukera mate mba Normalen ni gestionatzen du guzti hori uen laguntzz eta orduun prekupazio handiakin bizitzen Iaxan gustora, ezen, e, naldiro, zen biziten dut. I esan gustora zen prekupatuta nagon al diro ikasten ari daukat, ni ez naiz e, soinu ari ez dutor ikasi, mm -hmm. baino beti betiukitzen beti, beti, dugu e, ikasteko gai horrik e, soinua kontrolatzeko E, kuriosi dade hori, eta biskak alde hortatik gusten dut. E, igor Raskoz, beste aldean egoten da, jartzen ditu bere gauzak, hasten da jotzen, berotzen, eta, eta bakoitza dauka bere ja, joan bueltak ikusten duzu eta Mikel aldiz, Mikel da montatu, eta ja, jotzen da, bim, ban, bim, ban, bim, bim, da jotzen, ez, bakoitza ditu bere bere maniak. Nondik nora beira taldea aldea? E, kontzertu mailan eta zetsokotan ze mugitzen zarete? Uf, egia, Puf, zan, egia san, oentxe, momentu enten naparrak gea. Eh, Moiyartzuarrak berez Nekonaparraga, naparragea e, Igorraña Naparro en Bizia sumilan eta onjarbi ere izan dezakegu garen herria, ba, Erdinaparra dela, ezta? edo Mainarako bandera gustuen di <laughs> <biakona. laughs> e, eta kontzertuak ere batez ere ematen du eh Naparrona izaezkigula bai. pilatzen. Eta, da, bai, nikuzte asko gertatu dela da, kontzertu batean entzunga gaituztenek urrengo kontzertura ditu bat juste, eta hola, konsekutiboki, ezta? E, batek bestea ekarri dugu, e, hemen inguruan, ez du askotan jo, e, eta bilizan. Zumarra, e... nizam, bueno, urretsun izan mm. ginean. Urretsun, bai, moraz taberna. Hordizin bat zeuden eh, pendiente hau baino ez diatea, eta azkanean, bueno... Or... Bueno, ordiziarrak entzune. Eh? <laughs> Baina, ordiziarrak <laughs> entzune. Fagelia daukandiko, <laughs> <entzuten>, <laughs> kontzertura berreskuratu egar dugu. E, Ez dakit, e, zer jasotzen dezue, entzulen gandik, gau da, aita ama familiakide esan dezaketen atik arago, e, aipatu dezuen hortan ez, baten etortzen da kontzertura, eta ark antolatzen du urrengo baterako kontzertua, horrek zerbait esan nahi du? E, Irixten zeizue entzulea, gerturatzen da zuen gana? Bai, Normalen, bai, ezkenen, e, konbertsiaziogu eki genuen behin, zehen zule daukan behirak eta nik esaten nuho, niruitzetik eldua, jonek esatzen du, epa gaztea da, orduan, bukere ez daukagu, edo e, oso garbiz ez tokiaen arabera, e, gaztea guak agartzen dira, hain e, gazteak ez direnak edo elduak agartzen dira, orduan, niretzako abaniko asko onditu da, eta begia da, ba, e, diskoak saltzean aitzakiarekin, zekortzentu bukaeran diskoak saltzen ditugu, edo genituen ze bukatu zaizkigu, hmm ja señala Leonadori, eh gente hurbiltzen dela, galdetzen du, siniaruak askatzen ditu eta eh naik hurbileko harremana dauka uzentzu horretan, bai? Egia da joitugune estenatokiak ere hortara lagundu diten dutela, pues estenatoki hautza izan metro erdiko alturarekin. Mm -hmm. Tokatzen bazaizu pues Nafarroa ez na, e, arab euskera zen ibiri ginen bezala mm -hmm. jokoitako hautza hundiak, ba publikoa ere oso urruti dago, beraiek ere kostatzen zai hurbiltzea, baina Nero ustez ideia, behiraren ideia gehiago da Buz hori, holako e, teatrotan Eta holako tokitan jotzea Eta hartu eman Aundia eukitzea Azkeneko ideia izan da, banatu ditugu letrak Azkenean uh -huh. Hemen iru irakasle gaude eta eskolako Sistemak ekarre ditugu zuzenera Baina nik ez du nikusi, baina, bueno, prosesatu ditugu Horri batzuk e, Kontzertu batean probatu e, probatuan dituna, jota jendeak pila bat abesten du, egia da Zuzteneko, behirara galdut jendiera Ez? Baina jendeak antatzen du hordun, nahiko lotura, e, nik somatzen nahiko lotura da publiko eta gure artean nahiko mais. simplea gara hartako ganean. A ber, guk ikuskizunik e, ez dugu ematen zean, holtza gainean. Bai, jon dantzan ez dugu ikusten, eh, dantza zoro batean. Gankusiko deo, deo bora, jarreko deo. Bueno, egia da, zenbait kontzertutan... Ala, azpiegiturak a spiegiturak hala albitatzen zunean eduki dugula bidei bat eregia bideojokei bat eta mm -hmm. momentuan improvisatzen zitun irudilak eta horrekin bueno ikuskizunaren zatia fiskat eh, osatu edo ite genen guria da kontsumo eh, moteleko eztaque moteleko e eh, semana aldi bat eh, letrak entzun inberdea eta musika gozatu inberda. O sea, ez da, pasu amaldi mazadu de, lagunekin izketan, ez, agizep, ez da musika. Fonduan egoteko musika bat bezala, ma, ez du, ez du, o sea, talde asko, egon e, da harreta e, gabe ere konsumitu, eta ba, neko, gustatu zaiz, posile zaizkizuna. Eskatu, eskatzen dio publikoari, entzutea. Mm -hmm. Eta, karo, hor lako testu ingurutan jotzeko, izan berdu e, antzoki bat, eta antzoki batea deitzeko, eh eta juteko jendea ezagutu inbertsatu eta hor hor dago abiatze motela da kantalde bat da alde horratikan ba nikuste kontzertotara juteko ohitura galduin dela orokorrian eta eta orduan ba antolatzaileek bueno azkenean Ez da gutxi etxibear e, kontzertu bat antolatzeak dakan kostea, edo ez? Bakarrekan materiala, entzuteko materiala ali, alokatzeak dakana, asko askodelako, eta krisi este buruan, mm -hmm. ba, lexentea. Eta jendeak ere ohitura nola galdudun, ba, jo, ba, ez da erresa, abiatzea, asierak ez dira erresaak. Nurrengo kantoa prestatu bilartean, e... Eh... Gari, sinadurak aipatretu zu, azkena sinatzeko eskatuzun, azkenarek zeidatzen dio zu? Dik, ba, zerbait egiten bat eta bakoitzai desberdina. Osa, eta normalen momentu nateatzen zaizuna. E, ez dakit, pues normalen eskerrak emateko eta gurekin jarre, e, parte hartzen jarraitzeko animoak izaten dira, edo, baino, buruz ez dakit zer, bizan pues, daiteke, ba, mila besarkada gurekin gaua konpartitzeatik, edo edo orrelakoak baino momentuan ateratzen zaizkitor dago kapazitatea de gaurko itakak osailo bukarak izan dezake alako sinadura bat gero idatziko dugu zerbait batos <laughs> <laughs> venga bigarren kanta <laughs> ta zeinda bigarrena gure esku dago sinadurak bueno. eta ona <laughs> <Siñadurak> eta... va <laughs> eta... bueno, ba, gure esku ez nahi duzuenean Gure herriaren eskuak, ajatuta daudeta denbora ondartza bata, esku beteare, berazera biliditzagun, garenaren alde, eskutatik aldegiteko. Ikarari gabe, esku ezker, esku eskubi, fereka izila, eskulaguntza eskatzeko, esku jabila, aski da, esku esku aski, eske esku pila, esku bat airera jasoa. Eskubide bila dena aldatzeko eguna, gure eskudako herriaren askatasuna, gure eskudako oraindata etorkizuna, gure eskudako laister lortu dezakeguna, gure eskudako Politikariak trabatu dira urte askoz beraz hiritarreki pinin beharko dugu ado historiak esan dezala arrotasun sano elkarrilu tugintzaizkion askatzeko asmozeka iniak 8 gogoan hartuta ezin ezkorik eztakola dago zroga tuta durangon hasizen urata iruinean buka hirauntza egindezakego Eskutik elduta naiztan dia den Espaina, Gure eskudako gure ametsaren tamaina Gure eskudako etorkizunata oraina Gure eskudako gukeaztugu sinisten baina Gure eskudako... ...kontatzeko taldeak. Zer kontatu nahi dut jonek? Edo zer, edo zer. E, kontatzen ez dien gauza asko. Batetik, bon, daude, maitasun historiak... ...lehen esan duten bezala... E, ...benetakoak dienak... ...eta, bueno, e, nik idazten dut... ...iaia modu terapeutikoa, ez atera, atera iten zait, eta hoi... ...numait bildu beharra dakat. Eta bestetik, kantatu nahi diot eh gizonezkoek eta normalian gizartean kantatzen ez dien gauzei e, ba, nola nola sentitzen gean batzutan eh askotan gehiago adierazten du e, est, estado de edo e, giza ora gorputzaldiaiburuz gehiago kantatzen diot zerbait eh konkretuai buruz baino, ez? E, eta gero, bueno, lekuan lekuan sortzen dienak, e, sortzen dien gaiak eta egun erokotasunai lotutako kantuak ere az? E, kantuak eskatu dizkizuet, et, ze musika gintza gustatzen zaie Igor, Gari eta <laughs> Joni, e, zerbaitetan egiten dute Talka, e, honi hau izugarri gustatze, nolatana <laughs> asmoari zen ez Jon <laughs> <laughs> da Egia da hori korrineko, bueno, John Kenutaz, eh, John, <risa> beste mundu batetik dira, <risa> eta planeta batekoa. Bina, bueno, behirako bostetik lagoda musikariak denak biskak heavy mundu batik gatoz. Heavy metal mundu batik gatoz hori egila da, koizitzen duela askotan. Baina, bueno, beti bada, salbo espenak gara, eh? Hoi da. Ez, baya, bueno. E, Ezti xa modu. Ezti egit, ari ez, ez negin manauar bat, e, beti asko gustatu zentzait, gari bat, ez zutra gatzu. Horrar! Edo alderantziz, gari bat, e, ez dakit, metalikaren lemizikoa gustatzen zaizki eta nehi berriz zizkit, sekulak egi gustatu, ez bera, bau de ba, olako. Nik uste, alare urrunen, eh, guri egitzen zaigula, eh, Bertxoaren ha. Oida, oida, <coughs> oza, <coughs> oza, ban, gaina, ez da. Osa, bankaina ez que ez de temendi junai hori komentatu gabe, Bertxoalariak entzuten badute. Ge, Gerotak egia aprazioatzen egea, eh, azkenean joni kasten da baita ere, Bertxoa, gitarra batekin edo jota, eh, zera, tesituloa daukala, sartu behar dela tonu batean, Eta nik gehiota gero naiz apreziatzen nola capazadian bertsolariak bito no desberdin bateak kantatzeko. Bueno, <risa> <risa> bate gazten da eta besteak gora egiten duen aurrekoak aurreko tonu hartzen du da ikaragarria. Orrun horbait chokatzen dugu larikuzte. Da capaza de musikok ez dokaguna. Eta hori bai, azken hortik urrutik gaude. <risa> bai, a ber, gurea arteko diferentzia ondina da, nik eh, entzuten dutela musika letretan oinarrituta Sabina, Silvio, eh, inkluso rapa ere, eta justu da behaiek eh, egiten ez hau. gertalitzeke, musikalki ere oso aberatxe izatea, Ismail Serrano, Mikeli, bustut asko guztentza, jolai? E, mm -hmm, e, inoiz edo behin bihaltzen dizkiedan kanta abitu nik olako zerroa nahi nuke normalian, guztatzen zaia, igual nik ere filtroa basatagero bihaltzen dizkiet. Eta kontrakoa, behaiek ere bihaltzen beha dituztenean, Talde jebilean kantak, guztetan zaizkit. Mino, kau, nik inglesez entzutia kantabat, da, hau atxubi, hau atxubi, eta... <laughs> Ni uste horti atorrela gugletra egin garrantzi gutxi ematiare, baiz. Ni, mila talde ingles guztetan zaizkit, azerta zaida. Ni idea, ose... Baina hos hartzen da, belarriti barrua. Baina hos hartzen da, guztatu, eta ikara harri, ez da... Ta... Karo, gero bastantza betxen zaizateo, ba, biztut, idik, eh... Guitarra baskotana no, baskotani ba, malo no. udo zaite. Gita, Guitarra gitarratik entzute ditugula. Eja, osea, batez beti, ja. gitarren soinua zaiten, ze, osea, zejotzen дуn, beti izan gero oso ezagiten virtuosismoen aldekoa, baino gauza ondo eraikiaren aldekoa bai. Osea, askotan nolako ja, Bai, dienak, ta simple kostatu intze, baina bueno, pizkanaka mm. hori, uh -huh. hori bada eh, taldeko talkatako bat. Bai. Eh, hau simple, izatea eh, O sea, alt. O sea, konotazio sea, connotazio charrado. hau sinplea da. Ta bueno, izatea izan daiteke ikaragarri ona. Ba es eh Ahoi <gustatzen> Bai, ba Ba, eskotan, ez, ba, kanta simpleak, adibidez, ba, kardadeak norra bilatzen duenak, oin nik ere jotzen dut gitarraz, eta <risa> hoi oso senale txarra da Osea, oso errexea den seinale da, legila, eta ba, aspe, aspertu iten dira, ba, normala da ba. irekasun bezala, e, iretzat bertso simple bat e, aspergarrila duk ba, da, igual, ez? kopla amabe irazaz kantatzen antatzen egotia guretzat etengabe, <risa> boz oizango ditzak aspergarrila eta ba, pipa <risa> ausar <risa> da simple a complexo ousado Hay que pensar un plan porque ya soy mayor y vivir es audeliare. <risa> <risa> capital mi valor, mi gran futuro, la juventud me da Eta es el lidericho Me chupa el dedo Me chupa el dedo Usted. Diskoa galara zikoizkigu <laughs> Zergari <garibota> bota Honek <laughs> diskoa galara zikoizkigu da <laughs> <laughs> Zein da, aurkestu iguzu, ze kantatzen du Bueno, ba, fi, eh, figeresen jaiotako neskaba da eh, Jendeak ezagutzen du beste alderdi batetik Baina, bueno, Monika egan joda eh. eh, Nere galdik beti oso urbi legonda Eta ez nika aurkitu nuelako Igorrek aurkitu zun Egia eh, da Igorrek aurkitu zula Neri zordik <laughs> bai, ez dakik gubeti Oizan eh, zen sorpresa sorpresa tikan Isabel Gemio <laughs> Programa ba sorpresa sorpresa Konbontzen hain zen Baina ez denun ikusi kontatu Nik gara bat batzakat Ikusten sorpresa sorpresa Gaina zen bigarren diskukin etu horri zen Nemiziko diskukin etu narrakastik Espainian eta yeah. Latinoamerikan hain zen Eta bigarren diskukin asitzen honetan Eta bueno, bazen hemen sale bat eta ikarri zioten sorpresa sorpresa hortan pues, sorpresa zen Monika naranjo eta ikusinun abesten eta flipatuin eta hain gaito egin nik amase urte nuen epokan epokan mas hebi jeluziak hinta eta flipatu inu Monika naranjo egin eta hortikan bueno, Mikel Anaia ere entzuntzun erosik egin un diskua eta gari ditago goi erakutsi nien eta gari namoratu inzen namoratu, namoratu zen musikaz eta neskaz egin hortik horreak behar da <laughs> Zantzat sorpresa bat, nik faio faiobatak oso ondia nahi musika oso gutxi gustatzen zaito, oso, zait. oso talde gutxi daude benetan gustatzen zeitzkitenak. Eta zan zangara iban, musika asko, gitarra asko iten genuen, e, kaini asko zartzen genuen, eta beti haotxakin errena galditzen zitzaigun. Ze haotxa, ze ez tal, igorri zaten zaman kantatzen zuna, gure gustola kondo abesten baina behari etzaio bere haotxa gustatzen eta horrek ere aportatzen ez du launtzen. Eta lako baten agertu zen, hau eta nik zane, nik hau nahi det, nire bizitzan jarraitzeko, eta ordu ezkerostik ailea, ablaro geita, malau, laro eta mausala eta urtetik, nik ez dut egunero, baina iabetero entzun deten ezkada jarraitu dena eta izan zen sorpresa bat, baina alderde guztitan. Eta jebia, total, bi absoluto, gero diskoteketan atzeko base plastikoi jartzea, eta, bueno, ba, eh, azkenean salduin behar da baño nik ezagutununean gaina komentario bat askotan ezatzen zaan lokalean joneska honek itendunean dunean, e, e, base heavy bat edo base traseko base bat hartu seko komel mundo eta aterasun e, tarantula diskoa, baño len egin zuen gira e, ez naiz oritzen gira minas en disco de londones da kizentzan eh ez naiz oritzen baño ezantzan e, bilbora joan itzandi kontzertu bat ikustea lagun batekin eta ehango público ajuntan discoteca Monica Aranjo eh en eta guk aurkitu genun Monica Aranjo beltz bat Jibia e, dena den ala rúa eta izan armas area ja, eskatzen ni hor topatu nun izantzan osona ta gero ikusi da ja beste alde batzutan pues ahora e, e, orquesta eta eta da Nik ochan egun ez, baino askotan kantatzen da. Bueno, kantatu du buiain. <laughs> bea kantatzen du nik, ez? Eta horregatik aukeratu da hau. Ho... Jon, Mónica, Mónica, Jon. <laughs> <laughs> bueno, sobreviviré. <bire>. Ja, <laughs> yes. eh, ez, ez dut tentsun. Janakik sobreviviré dene zuten bezala. eta iruitzen zait ahots Bueno, ni ahotsak inbidia ematen diate. Ahotsekin edo zer egiteko kapasitatea duten pertsona horiek inbidia ematen diate. Miño mm. bueno, hortikana aurrea ez dut hartu tarteik eh, entzuteko. Eh, ohentxeanitzen entzuten letra Eta, bueno, txartxarratzen. <risa> o sea, bueno, es asko <risa> dakat, ez? <risa> Musikas ikastekon asko dakat. Ni igual Sabinaren ehundaka letra dakiz eta igual horrek eragotzi ba, beste musikasko asko mm. tzutea. Monik entzuteko tarterik ez baino irakurtzeko bai? Zerbait ekarri diguzu? Ekarri, eh? Ekar... eh? Ekar... ekarri izu edo. Jon, aukeratu zerbait irakurtzeko? zu ezin eh? arrazoi agatik. Ekarri izu edo, piskata aleatoria izan da. Zerbait eh... Zer, ekarri zu? Olerki liburu bat. Bai, Joseba Sarri honen diena, kartzelako poemak. Eh, ez dakito ondo. Zergatik, azkenian, tokatu zait, etxe desberdinetan bizitzea, ordu nire liburuak eta nere arropak, egoten dia sakabonatuak beti bi, iru, lau, etxetan. Ordu n, gurasuanian dao e, liguru bilduma bat, e, nere gambaratxoan edo beste bat, eta bizinazen etxean beste bat. Eta lenguan ordenatzen nintzen, fijatu nintzen, iaiaia ia, ia, ia denak poema liburu diela. Besteak beste igual, ili, novela bat irakurtzeko denboraik ez zaketelako, ez? Udaraz baldin Eta eta hoixa, poema liburuak gaztelerazkoak asko baitare, eta orduan, bueno, euskerazko bat. Eta zergatik hori? E, beak, beak esan diote, hemen e, hemenago. E, <risa> e, e, Normalean, bueno, e, zerbait laburra laburraan bila jotzen joten daz, e, demora gutxiak atelako eta egutzen duten tarte bakarra izaten da. E, lo hartu aurretik, eta lo hartu aurretik begutzen dutena da, lo alia. Mm -hmm. Eta, hoxe, oso pilula txikiak behar ditut. Bota. Kirofanoa. Izugarri gogorra izan zen. Mai gainean, biluzik etzan arazi zuten. Gerritik orakoa, ertzetik anpora. Eta polizia bat belaunen gainean eserizitzaian. Orduan, Urdaillean kolpeka, barrabiletan kolpeka, saman karate kolpeka, buruan telefono aurkibide sendoaz kolpeka. Gero poliziek zigarro bana piztu eta ketikera orain solan errezizkioten. Zangarteak errezizkioten eta lau zigarrokinak bere bularrean amatatu zituzten. Gero telefono aurkibideaz buruan joka hasi ziren. Berriro gong, gong, gong. Eta burua honditu zitzaion. Ezin zuen arnasi hartu. Begiak ertzi zituen nano bere gorputz gaztelua asaltatzen zuten artean. Mendentako lurrikarak katuileak zaien labirintuan egun senti hurbila odola galtzen. Ilargirantz aldentzentzaint xori itsuaren atzaparrak oratu zituen. Bein eta berriro jotzuten orduan, eraman ezinezko moduan, eta oraindik ere, gaurregun, gupidari gabe jotzen dute. Irakurtzaleak dira, gari eta igor. <risa> <risa> <risa> eh, nik, eh, ez da denbora kontu da joan, nik doen bora ipatu du, nik, ez daukat pazientziarik novela bat irakurtzeko, nik, Baina, tragatu ditzazket, instruziozko testu nahi duzun guztiak. <risa> so, esan, e, ninaiz, ekotxearen e, e, zea guztiak irakurtzen dituna, instruzioak irakurtzen dituna, edo erosten neunean, pues, e, ez dakite, soinurako historien bat, nik instruzio guztiak irakurtzen ditut. Osa, ikasteko irakurri behar dut. Osa, ez dakit zenien idearen batek sortutako novelak, ez di, osa, e, nahi erakartzen alde horretatik, eta gira da pazientziaren gauza izan daitekela, nik pazientzia oso gutxi daugat. Eta instruksioak juten dire A, taka, taka, taka, B, taka, taka, eta urrengo pausua, eta ego alorrek lotzen abuelako izan diteke. Niko e, ergomendatu guztu liburu bat? Uro, eta esaino zu. idea. Gaina <risa> hoxe esamero, nik ez dut irakortzen. Bale. <risa> Az azkeneko liburu bat, jo, esaten ba dela urteta piko izan dela, enazaik esortan. <risa> ez tegin, irakurtzen irakortzen juten adia, hoxe klasian irakaselan, eta hoxe klasia berreten... Testu liburu oixe irakurtzen dut, hau manberdu, eta beneske matxoatik, benestak izer, ta oixe. Et noiz behin emango dit, igual bi iru nobelea irakorreko txuz jarraian, mino, gero pasatzen aldea bi urte dut irakorregebe. Haze irakaskuntzaren marketing egin. <gülüyor> e e ni teknologoan, <gülüyor> no, ez da lehen. Bueno, bikanta jobertiogu gukatu aurretik. E, bat orain, eta agurreta ez da izesan da gero, beste bat. Tardun, haukeratu okay. zuek, e ze bikanta haukeratu zen. E, bueno, Batuaintxe Tartetxau guxatzeko Eta gero pittimabekera xaua agur esateko Betzile bete? Venga, betzile bete Jailo da? Bai, bai dela Bi urte eta bustile bete <laughs> Bat bi Gure etxe txikian, bizitza ari du Horrek ipinigaitu poz ezkantarigu Lehen ezkenekien orain badakigu Bi ginela bi pertsona iru Plastikoz gotxoritxo batek esan digu Birentzat bazkallduta birentzat afaldu aurrez izan gabeko beldurrak azaldu, gure jazala bere lehenengo azaldu Arakizko uharte bihurtu garagu eta jazaazpian altxor badaukagu. berata hiruak guztiak orobil, Izar salda urdineko uarte borobil, Gaur mugitxuta zaude, etza bilza isil, Ostiko joak joaz, nigandik anurbil, Bizitza bizitzari, ate jokadabi, azkeneko bultzada, targi ikara, pixka bat kosta zaizu baina hemenzara ongi etorrikiki mundu honetara naiz mundu perfektua, Ez den behar bada etorrizarenetik ederragoa da. Besoetan aiz zaitut urteetan zehar Bularra ematean elikatuz elkar Begi txiki simurrak daude lokartzehar Naiz munduak ez duen malko geio behar Zure partez neronek egingo dut negar Zora garrai. <laughs> eh, bueno, urtzita amikel, murrikundira gaur, bigarren diskoa grabatzen ari zeate, lehenengoa bai. agortu zan. <laughs> agortu zan, bai, agortu zan. Seinaleona. Eh, Seinaleona. Eh, zertan da bigarrena? Bueno, bigarren diskoan, zemagaren kanta mago, grabatzen. Zei bat, zei bai? Zei bat kanta. Gaurkoak gaur inzai? Gaur Gaurkoak inzai? Sei. Bai, sei kanta, beste pare bat, behintzat, e, garra bat du neditxugu. Zortzintu. Gugu... Bai. E, e, egia esan dakagu, e, kanta zerrenda da hondia. Mino, filtro nahiko zorrotza pasatzen dute, eh? musikariek, eta orduan diskotik kanpautzi dituzte kanta pila bat. Eta egia esan, bueno, baita ere, denbora, e, nik uste, Urte tapiko guaz, taldeakin, lehenengo kanta, osa, lehenengo diskoa, igorta bile grabatu genon. Hmm. Orduan, horrak zan nahi du, gitarra bakarraken joan nula errautu ben deno. Eta oso, nere aldeti oso garai txarrin ez, txarra emozionalki gaizkin nintzerako mm -hmm. ladeu ze, baizik denbora enulako bater ez. Justo nere biharna horra haio zen, hau betzi ilabete dedikatu joan kantau. Eta, buf, nere eta zen... Eh, pues eixo, bueno, zerbait eta egila ez dago laboroitza benon so zonas ez eh prisa kainta konserbate eh landutako deus, bueno, zerbait baiño. Eh Nick Nine una baño landutako landuta ko musikagatekin. Esan merda Igor ikaragarri zorrotzada la musikalki, eh? Ikaragarri, e, o bueno, <laughs> Bueno, pues bai aldeortatikan nireustez bigarren diskoa eh naizta ez dugun askoz denbora gehiago, bai lagundit asko talde batek itzikiak ta ez izatienik bakarrik responsabilidade de bajo ateratzeko, acompañamiento bat ateratzeko. Ta. Ja talde bada bakoitze pizka bere lana daka, bere komposizio egiten du eta noretzat bai izango dela bigarren diskoa e, benetan beirako disko edo beiraler tuko dun disko bat. Salto on qualitativo hundilla ba, mae ne ustez le musikotik Mikele eta urtziriz esango diozue irratibidez esango zeinokete oraintze mutrikuko puntatik entzuten baleu da ze esango zeinokete Fundamentuetiko <laughs> pakete <laughs> Eske pakete gara ka beren osea oh, estudian sartzen gianean batebestei e, feinakin inteligentza zen sindikatzen aber zeinek zeni presio goi sortuko eta ordun eh, joku uri badago Eh, hogori bada. Orduan batzukodet pasatzen dute, beste batzuk <laughs> urduri jartzen dira, baina guzti horrek sortzen du azkenean behira pixka batez, ez? Pertsonalidades berdinen artean sortzen die loturak. Zetangoenien, pues, momento momentu ere hongo dia zeak, baterianen platuak eta zeak grabatzen, pazientziakin hartzeko, ze azkeneko Igorrek esan den bezala, taldiarekin eh, ardurak banatu dira baino, exigeentziak ere handitu india. Esan na du e, ez du balio grabatuutaia, ez niko grabatu nahi dut, e, baino, hola gelditzen na dut, E da beste bat eta izug hau gorago berago eta lan ni uste oso politika gelditzen ari da. Ni gutet publikoak eskertuko dula, baino bududa badahau oh, e, lehenengo igorrek esanuna beira bigar handizkak esploatuuko dula. E, lehenengoa bertso aldeago dagoen bezala aurre bertxo ta kantaen arteko muga bihatzen saiatzen ari gera alde batera do besterak gehiegirori gabe mm -hmm. baiz azkenen bildur ematen dizu esan jo eske nieste manen soein canta chiclek gaiten azkenian ik, musika chikla ditzen dioan termino hori usada erabilita botatzekoa e, gaur egun asko entzuten den horitakoa e, hori ez da beira ez gara huortarako eta beste aldean ere bertxo gordina ere bai ez gara gu zeren claro gi e, azkenian igorrak esan duen bezala E, gauza sartu nahi du, esigentziak jo, zorrotza geha, baita ere, jonek sandun bezala, oso, bakoitza oso gea bere alderdian nere ustez, disko oso borobila izango da, oso, eta bain goz, sei kantadia, eta gaur, e, biarrukatuko du beste bat, gerabatzen, dena ondo baren badi joa, eta aportazen du baita ere disko hortan beste, beste, nere ustez, disko potenta izango da, bain, ze publiko li gehiagustatuko zaino gutxi gori erantzungo digu denborak In Mikel, iurtzi, jonez aiek zerbait? <laughs> Oxe, ba, fundamento hoitako. <risa> ba gite no eh, e... a lasai hartzeko urtzi. Oso <risa> <risa> urdurilla datu. Pakete. <risa> bai, e, bueno, eh, bakoitzak bere rola hartzen du zean, eh, eta eta bueno, Mikelena gutxi gorabera Askar jongo da, urtzi gero bajoa sortu behko du, gero hasiko da Gariren gitarra, gero Igorren gitarra, gero ni sartuko naz, e, eta Koruk. gero koruak egitean eburuan bai Igorrek landuko dit e, koruak ateatzen eta gero sartzen. E, netzat e, ahotsaldetikan oso exigentea da, osea bercholari ondo kantatzen dudan etakoa izan da, kantanteen artean gaizik kantatzen duten etakoa naiz. Ordon Eh, bueno, Gaina nere, nere paranoia ondi bat, hoi da darria beti izan da, bertxotan, bat, txapelketatan, edo ez darri zondo eriztia, bina oain gehitu zaio, eh, kontzertuak, irakasle lana, eh, hastean ensaio bat, eh, bueno, a ber, a ber, ez darri izan zemoz gauden gure etxan iristen denako. Urrengo kontzertua? No izan da, no, lotua dago? En... Beatzi? Eh, ba, bai, errazuko estan, zukoa subir puntano. Bai, chuleta beira du beira. da. Bai, ni beste baitza. Onoko hirtarrak eta goirritar tenok. Aukera polita. Beira taldea zuzen zuena ezabutzeko urtarriaren 9an hostiralez. Bai, hostirala. Errazun. Bai. Ordua. Inguru paregabean. E, ez dakit. Ordua buruz esateko ez dakite egia. Kaso dan berandu zan, ez? Ezatzen. No, ez bueno. Está listo. Osoberando, osoberando estáisamo, estamos sorci tetikama retako marrain hortan Egun eh, pasa ah, egiteko darratsalde pasa egiteko ere erratze tokiderra ta ilontzeparre hortan, bai bai, Beita talde tx, etzate galtuko herria ere ez ta hundia ta etzate galtuko <risa> nunbait ikushen zu leo jeke topatuko zaituztete. Bai. Eh, ezaketi rugote eskerrik asko. Z bai, zuei, zuei. Iru buru karratu edo lau buru karratu Gurekin saioa borobiltzen <risa> <risa> laguntzatik e, Gezurra badiru di ere jonek sandulen Igorrek gezurrak esaten ditu o, Bota, gezur bat, agur esateko Saioa bukatu behar dugu daina gaur, hola, kompleto Normalen, beste zerbait kontatzen dugu eta saioa bukatu horreti gaur zuekin bete-betean Nisango dugu, saioari agur normanen esaten dugu Entzulei ba, musu potolo bana eta izan zorion txuta datorren arun batera arte eta, e, igor, bukatu gezur batekin Zango bueno, nioke nire Andrea Ija, izadez siatzen oz no etxea bultatzeko. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, june azken kantua erabakitzen, hauretenik kontutxu bat esan berduteta. E, bueno, hemenxe, beidatalearekin hitzein bita artean, deitu dutenak, Anastasia Urro zormaizteitik, Agur zanela Raiotz Legazpitik, e, e, zen zengiago kekaitz? Hementxe, beste papel bat Lourdes goikotxeak arrasatetik eta Maria Antiguak zumarragatik. Beraz, e, gaurko zerrenda osatu dutenak, Marta, Asun, Merche, Arantxa, Lizarralde, Juanita Murua, Arantxa goikotxea, Anastasi Urroz, Agurtzane Larraiotz, Maria antigua eta Lourdes goikoetxea Eta esku inoixenteak ateraduen izena, Agurtzane Larraiotz. Legazpi rentzat, izango da Gaurko Andraizea Liburua. Nineronek iratzi detena eta mirentxu liburu dendak beha seingon mirentxu liburu denak eskuragai jarri diguna. Legazpiko agurtzane larraiotzen gari, Eta aztea ondondo pasa, eta <laughs> izan zorionxita musu potolobana, Irati, Ekaitz, Jon, Gari, Igor eta Mikel eta urtzaren partez ere bai. Oiga. Aitzidur garmendiali berriro zorionak, eta besarka da eskutu bat, gaurre ere ezkaratzetik parte hartzen arituz delago. E, irukote, izan zoriontsu, txu, mm. <laughs> da, potolo botolo bana da, zoire, eta <laughs> eskerrik asko gaur no, ementxe zogizateko aukera matea gati guri. E, Agur esateko zer? Dena ez denean ez zer. Bale, bat dena ez denean ez zer, ausi gertatzena. No? <laughs> Ez zarenean dena Izan alnintek ezer Ez nezakenean uler Sentitzen harina izena Zer da egin behar dena dena Denabukatu ondoren Erdi bitzea Mundu batetik bi mundu Erdikio eta urrundu Zatitan lertu baino lehen Maiz negarretan lerturik Babes pozoindu bat behar Besarkatzen dugu elkar, elkarre zinu lerturik Eta orduan urturik biak haragita gezur Bata bestearen beldur Noizia segin godigun Noiz bihurtu zitzaizkigun Besoa galdera hilikur ekaan leiotik. Lapur isilen ontzera. Negua sartu ote ta sartu bada zergatik, sartu den ere ez dakit zureta nire biotzak, besarkatu ditu hotzak sortzeko biotzikarak bihurzererau izarak. Ttxikiegiak biontza, Soak egan egindu Ostutako Bandera zuriak egin eta zeruan hastindu Baina bihotz maite mindu, batentzat Baten zat bakek oldarra Betizaten da txarra Ez du nahi bakerik jada Zuetena baldin bada Bake posible bakarra Zer egingo dugu orain, zauritutako soldadu. Bat baino ez bagaragu, zerro doldutako lur gain, honetan bala baten zain, itxarotea besterik, ez bat dugu sentitzerik, gure loturatan aske, eta gure mundu azbestea, egiteko adorerik. Gozeru horlegiak Daude itzalez sututa Zein tximistak itxututa Galdu ditugu begiak Sentimentuak egiak, Zein arremanda gurea Esperantzarik gabea Gurea badamaitea Trumoi bat eta bestea Lotzen dituen bare, las makabro honetan, nork mugitzen ditu fitxak. Polbora usainezko itzak burdinazko espainetan, betiko elkarrizketan. Zauri zarrak zabaltzea, inorkestu nahi galtzea, baina ez aldan Galdurik dagoen gerra, batean borrokatzea. Rumoi ondorengo trumoi. rumoi Hauetara errendito Rutinak bihurtu ditu hau hau eta oe hoi Ura azteko arrazoi, naiz eta iragan eder Ura faltan botala ester, honar dezagun azkena Ezer estelako zena Dena estenean ez ezer Beira taldea John Martina hotxean, Igor Arroa Barrena eta Garria Mundara ingitarrarekin, Urtziolazure egibaxoarekin eta Mikel Arroa Barna, bateriarekin. Herukote mila mila eskara. Zudai,